Benengo ba bueno, argazkian ikusten dut ondartxa bat eta ikusten dut nahizien nintxatekela joango ondartxa da, ba ez dakit, ez gustatzen da ikustatzen ondarra eta kristoberoa egiten du eta ezkenean oso gaizkiri pasatzen dut ondartxa onduan no? bere garegatik joango Gero nikusten dut bigarren argazkian dagoela ba ezki San Frantiskoko argazki bat hiri bat estatu batuko batuko eta estatuto estatua batuekatako e, izateagatik ez nintzateke joango ez zaiz gustu esakiz ez gustatzen estatu ez batuak eta horregatik nor gaizki pasatuko nuke eta ez, ez nintzateke joango Gero, ba, Mendira, ni ba ganean askian eta Mendira ba jaungo lintsatekela ba, ezakitu ba, gustatzen zait Mendira eta ganean ba dakit, gu, eskalatu gustatzen zait eta normalean ez dauka denborari Mendira jateko eta Ba, oporrak eh, baditut, ba, jago ninxateke diraprotatzeko ba, denbora hori ba hori zerba eh, desberdina egiteko eta eradaki. azkenean jogo nintzateke. Gero beste ergazki batean, herri ba, bat ikusten dut, aantzagu dela, Eta, bat dakit, eh, lazaile goteko, ba, igamonintzateke Ba, batzutan guzte dut, ba, zer bai lazailea behar dela Eta, joe, ba, ezpentsatu lanan, lanean eta hori, ba, igamonintzateke ba, hor lazaile goteko Eta e, desestresatu eh eta gero ba este akit iputzen du basamortu bat hor eta basamortua ba ez da izango Ez mintzateke joango ba ere akit gustu egiten du eta beroarekin azo gaizki konpatzen naiz eta horregatik ez ninies ninietes izango mintzat jo mintzateke Eta ba, azkenen argazkian, azkena behazkian ba, cruzero bat edo horrela itxasuan itxasontxi handi bat ikusten dut eta cruzero batera ez nintxateke joango Eta ikustatzen itxasontxi batean egotea ba, nahiago dut, ez dakit egotea eta nire entza, nire ustez Ba, segulta da, da, eta pff, nahiago dut hori Hor, ez dakit, ezin guztatzen, bakarri leku itxi batean egongo nintxateke eta nik dut azkenean ahogiatuko nintxatekela Eta hori. Eta hori hauek guztietatik Bat aukeratu behar bat zein aukeratuko zenuk eta zergatik Segin Imaginatu zure oporra girela Eta hauetako bat aukeratu behar dut zula. Horain eh? Bat bakarri, ba, nik uste dut mendira, bai, mendira, jango nintxateke. Bai, bakarrio oh, ho, dakit guztatzen zainte, eta hori ez daukaten bora jateko, eta pff, ba, daukat denbora jateko, ba, nik uste dut jango nintxatekela, eta gozo hongi pasatuko nuke. Uh -huh. Eta nora joango um, nezinateke, esaterako? Esaterako leku atera? Bai, mendira Ba, mendira, erakitak egin pirinera edo zerbait horrela Esatzen dute, ba, da, e, eskalatxeko leku asko daudela Eta, ba, ez dakit, ba, obetxeko nire eskaladan moduan, eta hori, ba, nik uste dut jango entzateke. Esta obra y que hace cosas, va a ir creyendo, va a bestelar esta uh -huh. oh, de mí es que...